We have detected gravitational waves. We did it. So these gravitational waves were produced by two colliding... ...am havaitsimme. Me havaitsimme. Me havaitsimme. Me Într-un video postat pe site-ul ziarului The Guardian, a fost, de fapt, în timpul conferinței de presă organizată care a avut loc la Washington și la care au participat fizicienii de la Caltech, de la MIT și cei din, că, din cadrul colaborării LIGO. Acest uh, interferometru lasă pentru detectarea undelor gravitaționale, care, de fapt, a și descoperit experimental e, faptul că există unde gravitaționale. Ar putea fi evenimentul secolului sau chiar... Ar putea fi evenimentul secolului și uite, chiar asta o să și vorbim din nou și astăzi cu domnul Cristian Presură. Bună ziua, mulțumim pentru participarea la emisiune. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Cristian Presură, doctor în fizică, după cum știți, cercetător la compania Philips Research din Eindhoven, Olanda, cu care am vorbit în 18 ianuarie. Atunci erau doar zvonuri. Toată lumea fizicii, cum să zic, zumzăia așa, și aștepta acest anunț. Iată că ați reușit, ca să spunem așa. Nu eu, colegii mei. Bine, sigur că da' colegii dumneavoastră. Uh, care este importanța, um, cum să spunem, teoretică, practică a acestei uh, confirmări experimentale? În engleză cred că cuvântul cel mai bun este milestone. În românește s-ar putea traduce o piatră de hotar. Știți? Undele gravitaționale au fost prezise de Einstein acum 100 de ani. Acum am reușit să le măsurăm pentru prima oară. Și odată cu ele am putea să intrăm într-o eră a unei noi tehnologii. V-am povestit de -a -a trecută despre electron și despre faptul că atunci când a fost descoperit, lumea nu avea așteptări foarte mari, inclusiv descoperitorul lui, dar după aceea, electronul cu undele electromagnetice au produs o revoluție. Au părut motoarele, electricitatea, avem acum internet, telefane mobile. Tot așa, odată cu descoperirea în mod practic a undelor gravitaționale, putem într-adevăr să intrăm într-o nouă era unei revoluții științifice. De ce? Din ce punct de vedere? Ce o să schimbe? Deocamdată e greu de spus. Deocamdată ceea ce facem este să măsurăm ceea ce am prezis sau ceea ce a prezis Einstein acum 100 de ani. Însă știți ce se întâmplă? Eu personal sunt un inventator. Nu sunt un profesor universitar la o, la o universitate. Și uh, am învățat un lucru foarte important. Atunci când faci invenții, nu trebuie ca să stai uh, cu faia cu faia mână și cu creionul și să scrie coace și să te gândești, să te gândești și după un an de zile sau doi, doi ani de zile ai făcut o inveție extraordinară în fața foii de hâmpie. Uh, trebuie ca să cumperi lucruri, să le desfaci, să le spargi, să le faci la loc, să le atingi, să încerci tot felul de lucruri. Odată ce le ai în mână, Odată ce le ai în mână, atunci poți să inventezi. Același lucru se poate întâmpla și cu undele gravitaționale. Cei care le-au descoperit acolo, acum sunt niște înaintași. și au făcut o descoperire științifică. După asta, însă, urmează rândul inventatorilor care ar putea să folosească o astfel de tehnologie, la lucruri la care acum poate nici nu ne gândim. În conferința de presă ieri, Chip Torn, care este, printre altele, cunoscut și ca referentul științific al filmului Interstellar da. a fost întrebat în mod direct zice, putem să construim mașini de mers înapoi în timp? Putem să construim nave spațiale care depășesc viteza luminii? Da, este întrebat, deci uh, ecuațiile lui Einstein lasă loc pentru lucruri din astea spectaculoase Însă nu știm cum să le construim, pentru că încă nu avem inventatorii. Cineva trebuie să pună una pe aparatele astea, pe LIGO, cele care au detectat undele gravitaționale, și să scoată mai departe tehnologia. Poate pe viitor, cine știe, vom putea, într-adevăr, să facem nave cosmice. Domnule da. Cristian Presulă, v-aș o întrebare. Care este diferența între a fi sigur că există și a se fi demonstrat cu adevărat că există? Pentru că și până acum oamenii erau siguri că există. Este o diferență uriașă, știți? Este ca o diferență, să spun, să vă dau un exemplu așa mai plastic, atunci când visezi la o iubită și atunci când o atingi, când e lângă tine. Este același lucru. O sută de ani am visat la aceste unde gravitaționale și acum am pus mâna pe ele. Da, este spectaculos și experimentul în sine. Poate îl în puțin. De fapt, este vorba despre un laser, dacă am înțeles bine, da? În termeni tehnici se numește un interferometru și e vorba de două interferometre, unul situat în, uh, în Louisiana, Statele Unite, partea sudică, și celălalt situat uh, în Washington, o provincie din partea vestică, deci la mii de kilometri distanță, iar fiecare dintre aceste interferometre are două brațe. Uh, brațele sunt așezate perpendicular, iar uh, în aceste brațe circulă lumină înainte și înapoi între două oglinzi. Acum, ce se întâmplă? Undele gravitaționale au o proprietate foarte interesantă. Atunci când trece o undă gravitațională prin interferometru, deformează spațiu într-o direcție al unui braț și în direcție opusă al celuilalt braț. Deci, cu alte cuvinte, atunci când apare deformarea spațiului datorată undelor gravitaționale, un braț devine mai scurt iar celălalt mai rul. Iar uh, asta nu este, să spun așa, o eroare experimentală, nu merge bine interferometru, nu. Este însă spațiul care se comprimă într-un braț și se dilată în celălalt, știi? ei Acum cum măsoară fizicienii, comprimarea spațiului este cu ajutorul unui laser. Laserii îi folosim în general uh, și în mod cotidian, dacă mergeți la un, uh, un magazin. Nu știu care sunt în România, în Olanda sunt Praxis și, uh, și altele. Sunt aparate cu laser care măsoară foarte precis distanța până, până la până la anumite obiecte din depărtare. În principiu este același, este același principiu. Trebuie folosit un laser care e foarte precis și care măsoară distanța sau lungimea unui braț, brațele stau au câțiva kilometri, deplasându-se înainte și înapoi între oglinzi. Deci, practic, laser. măsoară deformare. Da, exact. Și în felul acesta măsoară lungimea da. brațului, deplasându-se înainte și apoi de câteva zeci de ori, măsoară lungimea spațiului și o măsoară continuu și acurat, iar atunci când apare o mică deformare, spațiul devine mai mic. Atunci laserul spune, uite, spația a devenit puțin mai mic și uh, dă un semnal de să sună așa electric. Da, ieri la conferința de presă s-a explicat, mă rog, de fapt ce s-a întâmplat. Este vorba, dacă am înțeles iarăși bine, despre detectarea acestor unde gravitaționale care au provenit din ciocnirea, practic, a două găuri negre, care cumva gravita una în jurul celeilalte și care la un moment dat s-au contopit într-o gaură neagră imensă. S-a format o gaură neagră imensă și localizată această gaură neagră la 1,3 miliarde de ani-lumină de pământ. Asta ce înseamnă că dumneavoastră sau că, mă rog, în acest fel se obțin informații despre univers mergând înapoi spre originea universului? O, asta este o regulă aproape generală, valabilă și cu telescoapele optice. Știți? Atunci, exact cum spunea Eminescu, atunci când ne uităm la stea, o vedeam, o vedem așa cum era ea înainte. Pentru că dacă ăsta este la 100 de ani lumină, luminii i-a luat ca să ajungă la noi 100 de ani. Deci înseamnă că ceea ce vedem noi din seama respectivă a fost ce-a fost ea acum 100 de ani. Același lucru este și valabil și pentru undele gravitaționale. Și undele gravitaționale circulă cu viteza luminii și atunci procesul pe care noi acum l-am detectat, fiind la 1,3 miliarde de ani de părtare, a avut loc acum sau în urmă cu 1,3 miliarde de ani. Se poate merge, construind pe această tehnologie, se poate merge și mai departe? În, în distanță, în spațiu, vreți să pune și da. înapoi. Da da. da, da, da. Se poate merge și aici pot să apară surprizele. Pot să apară surprize pentru că chiar rezultatul de ieri a fost o surpriză uriașă pentru fizicieni. Adică ei se așteptau să se detecteze găuri negre la o distanță de 100 de milioane de alumina. Oricele care au fost detectate au fost la 1,3 miliarde de aluminiu, deci de 10 ori mai departe și de 10 ori mai puternice. Știți? Acum, pe măsură ce interferometrul se îmbunătățește, pe măsură ce apar și interferometrele care vor fi lansate în spațiu, este posibil să ne uităm dincolo de... 1,3 miliarde de alumine, poate spre 10 miliarde de alumine, poate, de ce nu, chiar spre începutul Universului, dacă vă mai duceți povestea, vă mai duceți aminte povestea de la începutul anului, foarte interesantă, da. în care au încercat să detecteze undele gravitaționale care au fost create la începutul Universului, de către așa numitul câmp inflațional, chiar să spun la microsecunde, mi, uh, milisecunde, De la, de la nașterea Universului. Atunci Și atunci au fost produse unde gravitaționale. Și pe acele au încercat să le, să le măsoare la începutul anului. Din păcate, n-a reușit. Dar asta nu înseamnă că împreună cu noile tehnologii nu -o, o să reușim în viitor. Eu aș vrea să vă întreb, cu cât mergem mai mult în trecut, avem șansa să înțelegem mai bine ce o să ni se întâmple sau care e viitorul? <laughs> Eu, asta este o problemă aproape filozofică, ca să vă spun. Eu am o părere personală, dacă îmi permiteți. Um, căutăm, cred eu, cumva în direcția, în direcția greșită, din punctul de vedere al complexității vieții, știți? Pentru ca să înțelegem viața, să înțelegem uh, ce suntem, Viața este un lucru foarte complex și nu apare în primele milisecunde ale Universului. Nici în primele ore, nici în primele zile, nici în primei 100 de mii de ani cel mai probabil. Ea apare după miliarde de ani de evoluție. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne, ne, ne, ne uităm spre începutul Universului, o să, avem, o să aflăm din ce suntem făcuți, care sunt atomii, care sunt particulele constituente, la un nivel din ce în ce mai mic și din ce în ce mai adânc. Însă ne îndepărtăm în acest fel de înțelegerea vieții, ca să înțelegem ce suntem ca persoane, ca viață, ca oameni, trebuie să ne uităm în universul apropiat. Acum un miliard de ani, poate acum 500 de milioane de ani, să vedem cum s-au format celulele, cum au apărut uh, uh, macromoleculele și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, aparatele astea ale fizicii, acceleratoarele de particule, nu sunt instrumentele ideale ca să aflăm ce este viața, cum a apărut și, în final, poate ce suntem noi, de fapt. Da, foarte interesant. Am mai putea continua, dar nu mai avem acum, din păcate, timp. O ultimă întrebare mai am, domnule Cristian, presură. Ce, ce șanse există ca aceste rezultate să fie greșite sau că ceea ce s-a observat să nu fie, de fapt, unde gravitațională? După părerea mea, este o șansă foarte mică. Dar există o critică care este foarte relevantă. Și anume, detectarea lor s-a făcut pe 14 septembrie, anul trecut, cu trei zile înainte de pornirea oficială a celor două interferometre. Și asta a ridicat semne de întrebare. Oamenii s-au întrebat, dar cum adică cu, chiar cu trei zile înainte? Și putem să vedem Da. Cu, cum s-a făcut detectarea dacă nu a pornit această instalație? Instalația a fost pornită, iar una dinainte. Ah. Numai că oficial nu intrase în parametrii normal de funcționare, știți? Am și ă, asta este într-adevăr un punct foarte important. Pe de altă parte, semnalul care a fost detectat a fost detectat în ambele interferometre. Deci el nu are cum să fie practic o eroare experimentală, pentru că dacă era o eroare experimentală, să spunem, cum am spus în emisiunea trecută, un tractor care a trecut pe lângă, pe lângă interferometru și a, a produs uh, vibrații, el ar fi apărut doar într-unul dintre cele două. Ori interferometrele sunt situate la mii de kilometri de departare, semnalul a apărut simultan în cele două, chiar și cu o întârziere, ca și cu o întârziere, care poate să fie datorată timpului cât durează ca unda să circule de la un interferometru la celălalt, pentru că ea, ea circulă de la unul spre celălalt, ca să spun așa. Deci, ca să avem o astfel de, de combinație, este foarte, foarte puțin probabil ca să fie o eroare. Deci, eu cred că este adevărată. Eu am, pe finală, două întrebări, deși mi-e foarte complicat să fac distinția între oamenii de știință și inventatori. Eu v-aș întreba care este pasul următor pentru un om de știință, adică ce urmează după asta, ce vor face uh, cei care au uh, pus în evidență aceste unde gravitaționale și ce va face un inventator? De ce s-ar apuca acum după ce uh, lucrurile au fost certificate, unde le-au fost certificate existența lor? Am înțeles, sunt două întrebări distincte, da, da, da. fiecare cred că necesită mult timp. O să răspund repede. La prima, oamenii de știință știu la ce să se aștepte. Ei deja au în construcție alte interferometre ca LIGO. Este unul în construcție în Italia, se numește Virgo, Ia. unul în India, unul în Germania. Mă înțelegeți? Iar ei nu fac în prima instanță decât să copieze tehnologia și să o îmbunătățească. Pe de altă parte, europenii, și asta s-a discutat la conferință, au lansat deja misiuni spațiale ca să construiască astfel de interferometre în spațiu. Ultima s-a numit Lisa Pathfinder a Agenției Europene Spația Spațiale. Da. Exact. Deci următorul pas, și eu știu foarte bine și acum aplică pentru a obține fonduri, să meargă mai departe, este să facă măsurătorile în spațiu, pentru că atunci o să fie mult mai precise. Iar referitor la a doua întrebare... La ce s au apucat inventatorii? Dacă îmi permite, nu pot să vă răspund așa direct, <laughs> pentru că ar trebui să mă arunc în ecuații să, să mă gândesc. Nu. Dar acceptați uh, să vă mai întrebăm. Știu. Dacă mă întrebați data viitoare, mă gândesc și poate să vă răspund. Mulțumim mult de o să vă tot. întrebăm, așa, gândiți-vă data viitoare. Vă <laughs> da. mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune. Bine, și eu vă mulțumesc. în continuare. A fost o plăcere. La revedere, la revedere. Am, am fost în legătură telefonică directă cu domnul doctor în fizică Cristian Presură, cercetător la compania Philips Research din Eindhoven, Olanda și autor al lucrării Fizica Povestit, o carte care a apărut la editura Humanitas în anul 2014.